még mindig tök részegek lehetnek. És arra gondoltam, hogyan állította volna őket talpra a kapitány. Közben a hajó lassanként megint oldalt került, a szél megint belekapott a vitorlágba, úgyhogy egy-két percig sebesen szállt előre, majd ismét szél ellen fordult és mozdulatlanul témfergett tovább. Ez így ismétlődött folyton folyvást.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 míg a felét, majd harmadát, majd három negyedét meg nem tette a bennünket elválasztó távolságnak. Már láttam a hullámokat, amint az eleje körül is Óriási nagynak tűnt föl előttem, olyan mélyen voltam alatta a lélekvesztőben. Aztán hirtelen észretértem. Alig volt időm a gondolkozásra, alig volt időm arra, hogy cselekedjek és kimeneküljek a veszélyből.